God eftermiddag. Klokken er nu 9 minutter over 2, og du lytter til De Sorte Spejdere, som sender hver eneste hverdag mellem 14 og 16 her på 3. Og i aften, eller i dag, vil jeg godt præsentere min gode ven, medværds og kollega. Hans Lund Madsen. Hej, Anders, Anders. Hej, Hej og velkommen. Vi sender på FM-båndet yes. i dag. sender på FM-båndet på hybridnettet på 103,2. I dag øh, skal vi også, øh, hvad der er langt over tiden, endelig have en monotest igen. Det er korrekt, øh, men det er jo ikke en programoversigt, vi er i gang med. Velkommen til programmet. Foran mig ligger der lige nu fire gange lortabladet. Øh, det er ikke i mangel af bedre. Det er simpelthen fordi, at øh, vi kigger på bladene i dag. Øh, det er jo sådan, at der er jo finale i Vild med Dans i morgen. Det har vi jo valgt mm. at sætte fokus på, kan man sige. Ja. Og øh, derfor har jeg taget alle fire lorteblader med ned. Fordi at øh, er der nogen, der dækker øh, finalen i Vildt Med Dans, så er, det så er det P3 og lortebladerne. Og derfor Nå. glæder vi os meget til at gennemgå dem i dag. Ikke Hvordan er det i din programoversigt. overhovedet? Ah, nej, vi skal også bare sige, at vi har jo stadig øh, magnet tema. Ja, ja, ja, ja hej, hej, hej. Nu sagde du det. Det er i den grad magnet tema i dag. Du kan sige, folk, der har noget med magneter, ring ind. Det har jeg. Mm. Og planen er, at jeg øh, skal hænge ud det det, fra mig øh, øh, i en døds magnet. døds Sado, Madonet. Madonet. Madonet, hvor jeg skal hænge i øh, i dag. Ja, så du kun holder den øh, mellem dine nøgne knæ. Og så har folk mulighed for at komme og hænge ting i mig ja. øh, i løbet af dagen i kødkrove. Ja, i kødkrave. Vores webcam er ved at blive startet op. Det er det spejder. Klik ind, hvis du har lyst til at se, hvordan. To umanærligt flotte fyre ser ud. Fordi vi Mor, er, jo, er den ene, jo har fødselsdag i dag. Vi er jo jagten. Ja, det er rigtigt. tillykke med dig, Anders. det også. Anders. Tak skal du have. 26. 26, 26 sommer bliver jeg. Du bærer det. Tak skal være. Det er en fantastisk fødselsdag. Ja, og tak for gaven. Det er så let, men du, du skal også. Du skal tænke på, at det er jo ikke. I dag kan det gå galt, fordi du har fødselsdag, ja, og selvom du måske ikke har lyst til at sige noget, så er det bare det, du gør. Ja, det, er det. tak. Alt er sådan, det skal være. Ja, men det er dejligt. Det er rigtig dejligt. Og tillykke også til Kim Wilford, som jo også har høstet af. Tillykke til Kim Wilford, som jo fik os i finalen. IMM-finalen. Ah, IM Eller IM finalen ja. Ja, Der mangler vi vist Kim Wilford på det danske fodboldansover. Ja. <laughs> Må jeg sige noget omkring det? Ja. Æh, for på onsdag er der jo landskamp i parken. Ikke? Er der det? Der spiller Danmark mod Island. Island! Og, en, øh, en, det bliver noget en gyser. Jeg har fået øh, bidjobbeskæftigelse. Har du det? Ja, jeg skal fra arbejde første gang i parken på onsdag. Øh, jeg er nemlig blevet hyret som speaker i, altså Staten Speaker. Og der ser man nok, af min arm, er det så ikke ham mere, som plejer at være der? Nej, det er det ikke. Nej. Han er trådt tilbage. Og jeg skal sige, der er jo i øh, Folketinget, ved, øh, en meget øh, øh, hæftig debat om, hvem skal formand i Folketinget. Så ja. anses for at være de mest ærefulde værv ja. i Danmark. Ja. Et af dem muligvis, men der findes noget der er fine, og det er ved stadion speaker på national til landskampen, ikke? Det er så også ulønnet, erhverv, kan jeg forstå. Ja, der er vi ikke nået til nu. Nå, okay. øh, men jeg kan da sige det på den måde at Der skal jeg øh, sige noget omkring lønforhandling, der er rigtig godt at sige ja til jobbet, som man har for en løn. Ja, det er jeg nok, men der kan jeg da sige, der er også noget der Champions, tjempel... altså nej, nej, det er noget med beskatning og sådan, skulle skøn personen siger. Ah, så du Men men men, men... gratis fodbolde, ja, alle ja, den du vil have. Ja, ja gratis select -bolde. men det er bare øh, man sidder i øjeblikket og finde ud af om jeg, om jeg skal køre sagen mod øh, Christian Jensen, øh, Standard Ligesom sammen med Line Raffen fra X-Factor og Voice TV og Inferno og fire Factor også. Og for at finde ud af, om det er arbejdsredskaber. Ja, om det er arbejdsredskaber eller hvad det er. For jeg synes jo naturligvis, at 13 select bolde jo naturligvis er arbejdsredskab Du skulle bare ikke have syet dem alle sammen til en sofa. Det, du skal være opmærksom på, når du når du for første gang på skal sige det der, det er jo, at der er jo... Der er, jo, der er jo måden at sige det på, og så er der... Måden med det. Øh, ja. Og, og, øh, og kan du måske give en prøve her for alt? En, måske en lille generalprøve på, hvad du har... Det, det som er det vigtigste for en stadionspil, det er at sige, vi har fået det officielle tilskudantallet, ja. og så kommer det, ikke? Så skulle og, næsten være sådan... Dum. Ja. Men, kan du sige det? Jeg kan også sige dongelig. Okay, okay Dung... En grå Toyota ventis med registreringsnummeret XC 42669 holder lovligt parkeret på Østre og skal fjernes omgående. Og det er altså ejeren af en sølvgrå Toyota Aventis, når XC XC69264 skal fjernes omgående fra Østrali. Og det er med hund. <laughs> og det er med hund. Så så skulle det være, målet til <laughs> 1-0 <laughs> blev sat ind nummer 4. Jesper. Og så råber publikum resten. Ja, fantastisk. Også fordi, det er så vigtigt i en, stående, en kamp spiller med det en så man ved, der kommer. Klad eller fald, ved, fald eller fald. Man ved, ikke? der kommer jo i parken. Det gør der nok. Også Island er jo kendt for deres offensive spillestil. Det er jo ikke noget med høje bold ind i feltet. Det er skidigt sjovt. Prøv lige at høre. Har du overvejet indføre nye? Altså som regel, når, man, når der kommer en ny formand i Folketinget. Ja. Så, så kommer der jo en ny skik. Ja, ja. Der bliver lagt lidt ekstra glasur på kagen. Hvad har du af tricks i ærmet? Det kan jeg jo ikke sige nu. Æh, det skal man jo næsten Men du kan bekræfte, om der er, nye der er nye tricks i ærmet. Og der kan jeg sige, æh, der skal man da næsten tage parken på for at se det. Ja, det bliver mig man. Det bliver godt. Det ja. bliver rigtig, rigtig godt. Tænk, kan jeg i dag og skulle have sin debut i parken på onsdag. Ja, det er meget vildt, og Det kan lade sig gøre det hele taget. Velkommen til de sorte spejder i dag. Magnet tema at køre. Det kan du regne med. Blue Foundation og noget, hvad der hedder Enemy. Blue Foundation spiller jo i Aarhus i morgen og øh, i København på øh, Lørdag. Og det er derfor Anders, Vi er jo ikke købt pladselskabet eller noget oh. spidst. Det er derfor, vi begge to har, har Blue Foundation tøj på i dag. Ja, for det er noget, jeg ved ikke, jeg har fået øh, min af dig. Jeg ja. fik en t-shirt eller dig? Ja, og jeg, øh, jeg har øh. fået sådan en hættetøj. Eller det er nogle, jeg selv har lavet, fordi jeg er så stor fan af dem. Det er jo selvfølgelig ikke noget tøj, vi har fået af et ja, bladeskab, som man tager på. Så vil man jo være i lommen. Det vil være lidt pjæret også. Kære lytter, inden vi rigtig kan komme videre med programmet. I dag? Vi skal jo også holde vores indledende øh, sniksnak omkring løfter fast. Ja, og der skal vi da snakke om vores kammer om lidt. Det skal vi. vi skal, øh, det her er ikke nogen programmersigt. Det er, man kan sige at det er en programmersigt over man. Men inden vi kommer videre, vil jeg ja. godt lige bære det alvorligt. Oh. Og jeg skal vil sige mange tusind tak til dem, der sender Raffelsesister til mig. Det, er sådan noget, det varmer altså som hjertet. Det varmer der. Det varmer rigtig meget om hjertet. Og man Nej. må huske på, at dit hjerte må ikke blive for varm, fordi du har en hvilepul stadig på 140. Ja, det er det. Jeg er lige ved at ramme øh, Brian Holms. Nej, det er ikke meget. Ja, det meget. Hamburger. Nej, hvem var det, der lige har senest stået frem? Manu Serin. Ja, det er rigtigt. At ja. han også var dopet. <laughs> <laughs> Nej, det lå en dykke. Ah. Ah. Anders, øh, i sidste uge. Anders Faktisk i rigtig, rigtig lang tid. Der har vi spillet øh, de her Nasa Carter-klip. Ja. Yeah. Nasser Karte, Nasser Karte. Men skulle der, det hvor, ikke sådan noget, Måns Nej, det kommer så. Okay. Hvor at øh, Pia Kærsgaard har forkert og rigtigt, øh, og det samme har han tænkt gjort. Vi vil ikke spille dem mere, fordi nu er valget slut. Øh, det og var det også, det vi startede med at spille. Nu er han der. Og nu er han der, ligesom, kan man sige. <laughs> øh, men så det løb. i mandags, da vi havde besøg af Karte, der havde Gry sammen med sin bror, Tore. Næ. Nej, øh, Fnulle. Flipper, flipper barnet. snorer, Fnulle, øh, Sidevind, Langhård. Majsebær. Øh, det er Gry, relationschef, <laughs> som jo også er producer på Masser Monopolet. Plus, at hun har, øh, øh, skal spise for to. Hun spiser for to, ja. Eller tre muligvis, det ved at man på tirsdag for scanning. Jeg kan, og, sige, øh, <laughs> jeg kan bare sige, at hun skal spise for to, men det er muligt, at hun gør det for tre. Det, det er Rigtigt. Øh, hun har en bror. Jeg vil lige sige, at en Grys familie Det er nogle rigtig, rigtig, det er rigtig, rigtig søde familier. Familie. Øh, og det er en familie, man kan mærke, at det er en familie, der holder af hinanden. Men det der er... Og ja, det er i en, en kreativ minus. familie. Ja, det, og det er der, det kommer ind. Ja, og okay. det You har mail. Nej, jeg har købt reservation. Der hvor Gry's familie kommer i billedet, det er Gry er jo født og vokset i Santa Monica, Ja, som er over i staten. Nej, hvad hedder det der? Hvad hedder det? Pejsegård. hvad hedder San det? Santa Bernardino. Nej, det er der hvor de surfer dude. Peisegården. Ja, Peisegården. Nej, hvad hedder det i LA, eller i California? Det er San Diego. Men hun er her ikke nu. Men i hvert fald var det surfers paradise dude. Yeah. Uh, det er det hun kommer fra. Og uh, hun er jo den eneste der ikke har rødt has. Uh, og det gør hendes familie heller ikke. Nej. Og, og hendes bror heller ikke. Men det er er kreativitet. flipper. kreativiteten kommer alligevel. Nämlig. Ikke oh. at has på nogen måde anspor kreativitet. Jeg vil sige, dem jeg har set ryge has, de bliver bare meget trætte, så bliver lidt syge, og ja. så får de lyst til ammer og ja, det, er det Er det kreativt? Næppe. Det der så sker, hverken er bedre. kommer Grys, det. Nu skal Nå, nu kommer okay. Det er, at hmm. Grys' øh, bror er jo en glemmerende musikant. Men hvad er det, øh, Grys' bror hedder? Grys' hedder jo fnulle, øh, sidehår, øh, øh, ventegodt, en snor øh, malte, sommerregn. Snore Sylvester Frid Nielsen. Snore Sylvester. Snak lige om en lille flæb Men det er det, han hedder. Aldrig ret. Snore. Snor. det er bare sådan noget. Snore, kom ind. Der er gryderet. Henrik Wittgugt, der snore. Mm. Hvor man alting er, så der er øh, linser. kan snore øh, noget med det med musik. Uh. Han er snorig. Han er sfiredo. Og øh, Det, vi skal til nu, det er noget, vi spiller. Øh, det er sidste gang, vi spillede det radio. Ej, er det? Jo, det er. For Ej, nu det er spesøt til vi... Kota Gramma, ikke? Ej, der er også nogen, der er trætte af det. Altså. Det er... tror jeg. Nu, vi har kørt Sangen til... er folk er ikke trætte Jeg har hørt den en gang. Nej, men det, jeg vil frem til, det Klart. er, hvis man vil have det, vi skal spille nu, det er nemlig Rock Me Nasakata, lavet af Snorre, Sylvester, Ganja, Fred Nielsen. Øh, det er øh, Nassar klippet som en sang altså der, hvor en naskar, naskar Det er det en sampling ikke? Sampling i 34 sekunder ja. Det er sidste gang vi spillede det radio Hvis du kunne tænke dig hmm. at have det Og som, som... Altså downloade det der ja, man vil ja, ja. Så skal du downloade vores podcast I dag ja. denne 15. november ja. 2007 Fordi at det, det bliver det eneste sted du elsker at få fingrene i den Det Sådan er i det? forbindelse med vores podcast Og årsagen til vi selvfølgelig Det kan fortælle bagefter Her kommer sangen Laser kater, laser kater, laser That's a kater, laser kater, That's a cat det er virkelig godt. Og det kræver, at vi burde måske også spille flere gange. Men det gør vi ikke, fordi at meningen er, at vi godt vil have rigtig mange downloader i vores podcast. det er godt, vi spiller kan i den her udsendelse, Det ved man ikke noget om, men mm -hmm. det er i hvert fald på hvor podcasten senere, man kan hende det via der, det koster os. Og, og hvorfor Ogsåsagen? er det? Ja. det? er fordi, Anders, at vi er omkring på 700.000 downloads ja. cirka siden 1. januar, at vores podcast blev downloadet 700.000 gange. Ja. Ikke den samme, men mange forskellige. Og det er sådan så, at de forskellige mediebureauer rundt omkring i Danmark taler om det her. Ja. Hvis vi kunne nå en million. Downloadet podcast. Vi, ja, det, det er ikke for at løbe blæret noget. Nej, jo lidt. Men vi er så heldige, at der er ikke nogen i Danmark, der har en, øh, en... Der er ikke nogen dansk podcast, der er blevet downloadet så meget, som vores er. Så mange gange, eller så mange eksemplarer, man vil. Der er jo ikke nogen rigtige nærhed vel? Nej. Selvsving prøver jo, men... Flot. Men det går ikke rigtig, Oliver Sale og Peter Lovs, som jo også er vores teknikere. <laughs> men I kan lave alle de prinsenummer, I vil, Peter Lovs, <laughs> men det går ikke. Hvor om alting er... Så øh, kan du downloade den i dag, og vi håber på, at, at, at det her med som en lille godbid, en lille mm, kiks, en lille, lille godråd til lille, at, at lille, du okay. gider downloade. Fordi hvis det er sådan, at der er en million downloadet podcasts så, så det også bliver en vores lykke fordoblet inden året om, eller indtil 1. januar, så kommer vi med en meget, meget, meget, meget stor begivenhed. Ja når vi er tilbage efter juleferien. Det ved godt, der er lang tid til, ikke? Jo, jo, men der er også mange, der tænker, tænke, tænker, så kommer jul i en gang i februar. Det tror jeg ikke, man kan sige. 3. januar, bang. 2. januar. 2. januar. Du. Så skal lige Og så vil stil. jeg også sige en anden ting, det er, at vi har næsten, vi har ifølge Gallup 936.000 lyttere om ugen. Uf, det Og jeg vil bare gerne sige tak. Ja. Jeg vil gerne sige rigtig mange tak, for det er jeg oprigtigt stolt over os. Er der for vores også. Vegne, og også. På vores vegne også på Grysvejene. Ja, for og Carstens. På Filosofensvejene, eller Lovsvejene. For så er det også David. der han, han gået. er gået. Han havde tidlig fri dag. Og det er det, går også godt spider spejderen vores hjemmeside. Udover at du kan downloade podcasten, så kan du også se, hvad der er, vi har spillet. Og hvad spillet vi her, Anders? Det var Bob Dylan. Det var det da Med lay, Lady Lady Leigh Og med et øjeblik spiller vi Sweets og nummer no The Wild Ones Men først en indledningssamtale, en slags introduktion Inden hvor, vi skal øh, til hvor vi, Ja, hvor vi pingponger lidt ja, Måns Kammer skal vi snakke om Ja Måns Kammer øh, stiller jo op, var det i fredericia -kredsen. Det var i Fredericia-Østjylland Og øh, Måns Kammer den flotte fyr uh, Han er jo 2.000 år gammel 6.000 år Se også sådan ud Øh, og af en eller anden, øh, anden mærkværdig årsag er der et kvindemenneske et sted, der tænker Ham vi er da gerne Ham vi er da Sådan som jeg har forstået det Og øh, der må du sige til, hvis jeg er på givet Ham er jeg gerne ja. he, Trænger op i mig Nej, nej, nej men hey, det er jo ikke ulækkert Det er jo det, der, eller, det, ja, er det, det er ulækkert Men det er det, der sker, når folk får børn Og jeg prøver at sige det, så ja, okay. mindst du Jamen, gør sådan jeg der måske så, så, så stor okay, øh, At Mogens glider op i mig Ej, ja, oh, ja, stadig der, men det er meget grafisk du skal tænke på, at der er mange børn, der lige har fået fri for skole. Ja, undskyld, men det er bare... Så de, de skal vide. Det her står jo ikke i historiebørnene. De skal vide, hvor grusom det her er. Det er en grusom historie. Men det er en historie, der rækker videre, end bare dette... Øh, øh, øh, øh, men vi bliver bare at starten den stadig jo. Jo, men jeg tror ikke, det er der, den starter. Den starter jo lang, lang. lang, lang ja, det er hans forældre, dengang han smuglede våben. Ja, det var også dengang. Og cigaretter, ikke? Og whisky og nøgnepiger. Men han har smuglet våben. Ja, det ved jeg godt. Okay. Men jeg ved ikke om med dine nøjne så ikke han har smuglet men... Man tager det smule men tal bare smule historien først. Jeg kan ikke huske den længere Nå, anden, end at det var for at frigive østblokken, da han var socialdemokrat. Og i går det der skete i går, det var at vi havde valgt at ikke at skulle snakke om ham, men nu, nu kunne vi ikke holde den længere. Må. Men det der i hvert fald sker. Nej, de, altså der sker jo det at Mogens på en værdig måde har intiminere et andet menneske, ja. eller en dame, kvinde, en kvinde, og jeg forstår ikke, altså, jeg kan, ved ikke hvorfor. Børnene kan selvfølgelig ikke gøre for, at, at, at, vel, at det er deres far. Men jeg ved godt, hvad der er sket. Og det bliver ulækkert. Nu må jeg sige det. Men jeg vil ikke sige, hvor du må, for jeg kan se, at, at, en, at, at du har fødselsdag. Jeg kan ikke stoppe dig for noget. Det jeg kan er. ikke lade sig gøre. Han har ikke haft sex med den kvinde, der er blevet Nå. mor til hans barn. Det er ikke sket. Det, der er sket, det er, og, og det her bliver jeg til at sige på en pæn måde, at det kan måske skabe en kvinde, der lytter væk. Det er også ikke mening. Det er bare meningen, at der ikke er flere, der må have sex med morgens kammer. Det er, at han har gjort det i badet alene. Øh, eller Ej, det har man jo ikke med bad. Og så har han gjort det ned i resten, og så har hun sat sig oven ja, resten af Og så du, måde du, det er sket på. Det? Der er ikke nogen mennesker, der har vil sex med morgens kammer. Det er simpelthen beskidt. Det er ulækre. Der findes ikke engang film. Og jeg har set mange film på nettet gennem tiderne, der har været rigtig ulækre ja. og rigtig vulgære. Der er indført kropsvæ eller, indholdt kropsvæsker, men ikke egentlig eksisteret. Det er der! Fy for satan! Det har været ulækkert. Men, men det, er nu, det er nu en sidevinkel på selve historien af Måns Kammer. Det, der sker, det er, at Måns Kammer bliver valgt ind i Folketinget for Dansk Folkeparti. Igen? I Fredericia. Han har jo været der før. Ja. Men, øh... Så var han blevet ned til Europaparlamentet, fordi han ikke kunne holde mund. Korrekt. Øh, fordi at øh, P. partiformand jo gerne ville have en lidt anden tone. Så sker der hverken værre der bedre. Så får hun lang ind i stedet for. Og krav, men okay. Så sker Ja, der, der men de er det er dog alligevel væsentligt mere... Øh, altså, de er jo snedigere ja. end kammer nogle Ja, ja noget. det kan han sige. Så er en eller anden årsag... Så kommer Morgens Kammer igen i Folketinget i, i tirsdags. Der er altså mennesker, der har stemt på Kammer. Der er faktisk 2626 eller noget, den, lige den dur der. Og man skal aldrig aldrig en valgresultat. Det er folket, der har talt. talt og, ja. det, og, det, og det er helt fint, sådan er det jo. er det. Det er jo det, det ikke det, det, det de har vi har slep over. Det sjove er, at Måns Kammer vil jeg så pisse på de folk, der har stemt på om ved at sige, nej, jeg vil da ikke ind alligevel. Ja, fordi at... Det, jeg man... vil hellere være nede i Europaparlamentet, fordi der er sjovere skråstrej bedre løn, mindre mindre lave. Jeg, jeg skal skråstrej ikke se min familie. Men familien selv. har sagt, vi vil ikke se på dig. Det er sjove er, at han havde, det lille fede og skrive sjove ting på hjemmesiden. Hvor han lige skulle blande sig og svige. Altså virkelig komme med. Men der var jo det der med, var det egentlig for meget at skrive det? Ja. men det, det var det, vi havde valgt ikke at snakke om Nej, Det er det. Ja. så skulle han have omtalen, og så sidder noget og masker sig i det. Øh, det der jo, når man er nogen af 70, som ja. han er, så har man ikke lang tid igen. Det er det eneste gode, der er at, sige, at vi Mons kammer, trods alt. Der kan være meget i ham. Ja. 120 år. Kan. Ej, nej, nej. Men hvor om alting er, så er vi kammer jo så ikke dem de 2.01, der er stemt på med dag. De får ham ikke at se i Folketinget. Nogen er glade. Nogen er kede af det. Øh, fordi, dem, der stemt på, man bliver ikke glad. Øh, fordi han har valgt at øh, blive i Europaparlamentet. Ja. Og gøre Doede Dalrup sur, ikke? Jo, bare Europa. Sur. Europa. Europa. Euro, nej, Europa. Europa skal være pisse sur. Europa er sur nu, fordi han kommer ned ja. alligevel. Og Danmark ja. er glad. Er det sådan der? Jeg tror, jeg ved ikke, om der er hele tiden nogen, der rigtig er glade. Øh, fordi at det er jo bare en trist historie. Det er jo en trist historie. Det er også en trist historie, fordi at, at, at, at man bliver jo sur. Og så... At, når, så usympatiske mennesker opfører sig så usympatiske, så bliver man ja. næsten helt trist. Ja. Værste, der må være, ja, han må være, ja, det der med, med, med, med, med kone så videre, der må være, der, de må jo elske hinanden. Anders. Det må de jo simpelthen gøre. Det tror jeg sgu ikke. Jo, de ja, må det, kan, de jo. det må de gøre, fordi der, og ligesom man må respektere valget, så må man også respektere kærlighed. Det kan jo aldrig nogensinde øh, være andet, end at der må være godt i ham. Der må være noget godt i ham, for ellers så ville han ikke kunne øh, få en, en, en, en, en, kone, en kvinde til at holde af ham. Ellers er det endnu, at man har hypnotiseret hende. Det kan man ikke afvise. Men øh, ud over det, så kan jeg ikke komme med anden forklaring, at der må være, at måske at han er en fantastisk elsker. kok. Fantastisk elsker. Det kan også være, vi ved det ikke, Anders. Vi ved bare, at der er mysterier i Morgens Kammer, som vi øh, kan vælge ikke at efterforske. <laughs> der er mere. Lene Espersen skal jo være øh, sandsynligvis udenrigsminister, Anders. Det ved jeg, at du er glad over din helt speciel veninde, skal repræsentere. Det? det er, der sniksnak på borgen. Jeg kan ikke sige, hvor jeg har det fra. Nej, nej, nej. Den helt store ministerafkade er jo på vej. Må jeg spørge, øh, set ud i Europa? Mm. Øh, eller i verden? Mm. Øh, PSD Møller eller Lene Espersen. Jeg går for PSD, og det vil jeg altid gøre. Det, PSD skal være kulturminister? Øh, med, nej, han skal være noget andet. Men man kan sige, at det der er det gode øh, jo, ved det Lene Espersen, der skal være det, det er jo, at så er der Monde Plus og alle de andre, kan jo få alt deres tøj øh, øh, set ude i verden, fordi når Reklamesøjlen, hun render rundt de andre folks tøj, ikke? Og, og det er lidt vigtigere, end det er det der med øh, den der... I øret, øh, vi har fået stoppet al rockerkriminalitet. De slås ikke med hinanden mere. Nå, tak at være alene. Nej, nej tak at være alene. Nej der er der heller ikke forskellige grupperinger rundt omkring landet, der er ved at slås overhovedet. Så er der ikke. nogen, der forsøger at pisse Margrethe Vestager op og ned ad nakken, fordi at hendes parti gik en lille smule tilbage. Så er der nogen over i Skive, Ribe, ja. noget, som siger, at det kan da ikke være andet end fordi, at Margrethe Vestager er i fjols... Og der har jeg sige, at vi har haft hende i studie to gange. Mm. Vi har talt med hende, og jeg mm. kan sige at uden nogen tøven, hun er ikke et ja. Nej, det er jo bare skabelt. Sådan var det. Vores kamera... Ja, men morgen? Jeg ikke nå, jeg vil bare tilbage til det. Der det er, er folk andre, og det er så vigtigt at du den sidste tanke du tænker når du ligger vinder der i sengen, ikke kan sove, det ja. er der er nogen der elsker. Morgenskammer. Ja, men dem der og elsker. Om grund. Ja, men hey, hey, hey. Nu er der også nogen der begynder at skrive til os. Øh, nå, fordi I ikke vandt valget. Nu er der ikke nogen her der ved, hvad vi Nej, øh, vi stemmer. vandt der fint valget. Det kan man da godt sige vi gjorde. Jeg har bare ikke stemt på dansk, Folkeparti. så meget ved det godt sige, men det kan da godt være at stemt det er på de andre partier der mm. har vundet valget. Så det, øh, det sagtens, hvad er. som måske også sidder i Det ved vi jo ikke noget om. Nej. Men det og når man har fødselsdag, må man sige lidt mere end andre dage. Det er nærmest, ja. Så er der en mand fra, fra Ballerå, mm. som lige er blevet varetægtsfængslet for at have slået sin kone og datter i 15 år eller noget. Ikke? Og han hævder det nødværve. I 15 år? Oh, ja. ja. Der synes jeg bare også, at det bliver trist, når folk... Altså, en ting er at slå sin kone og sine børn så længe. Når man så bliver bøffet endelig for at de er taget imod til sig, og så siger han, at det er nødværve. Det, det er så uslet. Ej, det er et uslet svin. Eller der tror jeg ikke, der er nogen, der er det der kokkedal. Øh, oh, det ja. hedder man også uslet. Hold kæft, hvor er man nogle usle. Små uslinger. Sataner. Du tænker på i mor korrekt. Arsleren massen vi skal have en bra udsigt. Følgende kan du høre i vores program i dag. Entro snakker vi aft. Yes, godt. Uh, vi mangler lige en lille lille, lille En lille snak. En lille hyggehistorie, der hedder, at kvinde har tjent 460.000 på at sælge sin mælk. Men uh, så skal vi også. Jeg vil gerne lave en musikkvist med dig i dag, Sammen med lytterne. Så kan man sidde derude og stiller nogle spørgsmål sammen med lytterne til dig. Ja. Og så skal vi se, hvor mange rigtige. Vi skal også afgøre en ting, som vi ikke har nået at skrive ind den her. Det er, jeg forstår, at du har fået en henvendelse fra Woman. Ja, det er korrekt. Men det er og må du deltage i? Skal du skrive noget til det, ja? Ja, men Jeg skal interviewe os til Woman. Det og er uh, interessant, interessant. Uh, uh, uh, det er, fordi, at, uh, er du handicapper, du ikke er woman. Ja, men men uh, Skal vi lige snakke om det, når vi har taget programvursikten og ringe til det rene? Jeg glæder mig, mig. Ja. Så er Så, der en lorteblad. Det er korrekt. Så uh, skal vi kigge ind forbi 2900 Happiness. Yes. Så uh, har du en bog med Anders i dag? Det har jeg. Den har været i resten af der rigtig, rigtig, rigtig længe. Den hedder Mad til alle blodtyper med ibistøvring. Og det gode er jo, at øh, vi har en læge på programmet. En huslæge? Han hedder, øh, han har også vores husven, han mm. hedder Peter Lund yeah. Det er jo ikke nepotistisk overhovedet, men vi ringer til Peter for at høre, hvad er det med de blodtyper, og hvordan er det med maden? Ja, for der er nogle blodtyper, der er fine end andre. Så, kære lytter, vil vi gerne i de store spejler i dag præsentere et helt nyt indslag. Mm. Kul kul kul kulturhjørnet. K kulturhjørnet? Så skal vi have top 10.000, som jeg kan sige i dag. Øh, jeg kan godt afsløre, at... Øh, det er et britisk nummer. Det første, øh, de lige blevet, de spiller på, øh, på Wimbledon næste år. Ja, Arena. Og, og det er et nummer, der hedder noget med Heaven. Ja, og, og så en trappe, ikke? Og stær, en trappe op til himlen. Øh, det er vores top 10.000-nummer, 10 og vi spiller det i den fulde, fulde, fulde fulde længde. Ja, til det spingo. Ja. Og ringe til Kasper Farty, for Som jo forsøger at undgå os. Men nu skal vi først lide her 29.000, og om et øjeblik skal vi ringe til... En, øh, en, en, en, som ikke er kommet ind i, i, i Folketinget, en kær ven af vores program, hun hedder Irene Simonsen, hun øh, stiller op for Venstre, og er desværre ud. Hun var ja. i Folketinget, hun var øh, udlændingoverført blandt andet. Jeg har Venstre. været længe i Folketinget? Øh, jeg har været i Vi ringer til en om lidt og hører... Øh, hvad så nu? Ja, hvad så nu? Hvad skal og har vi på nogen måde noget ansvar for det? Ja. Men det kommer vi til. Ja. Men først, til dagens 2900 Happiness-klip. Hvis du sidder og tænker, yeah. at hvis der er ind i jeres studie, ja, det er korrekt, yeah, yeah, yeah. så er det Armstrong Blund Sådan. Det er fordi, jeg har så mange tommer G i min computer. er 18 Mac, som i øjeblikket står og kører på... Den køler på alle. Øh, og det er øjebliket udgår øh, Danmarks hippeste mand, som jo har lovet at se på de to ventilatorer. I aften kl. 19.30 på TV3, der viser TV3 Shhh. jo øh, 2900 Happiness. Og øh, vi har alle snas for aftensudgave, 2900 Happiness... Må jeg læse op? Ja, ja, jeg vil kun håbe, du gør Jens Erik von Beck, spillede af Pelle Wienegaard og Pokker skott, har sat sin mor Benedikte von Beck, spillede af Melene Svart, i stævne på Café 2900. Hans Fitness Wellness Center har råd i maskineriet, og han har brug for sin mors køndige råd og vejledning. Det udvikler sig højdramatisk. I dag fik jeg et brev fra banken. Det var virkelig inget roligt brev, måske jeg sige. Skönt Det är så att jag sparade till min pension oh. I över 16 år Jag fick råd att spara i fonder oh. Och då gjorde jag det mm. Allt jag tjänat på mina spelningar i vaktparaden oh. Jag har placerat i en fond oh. Och det jag tjänat på att spela på begravningar har placerat i en annan oh. Det var en bra lösning, tyckte banken oh. Om en fond skulle gå dåligt så kunne den andre gå bra, sagde de. Åh, oh, åh, oh, åh, oh, hvor skønt. Tykte banken også. Oh. 19.30 i aften på TV3, og må jeg lige sige, jeg, så, jeg, se. jeg så lidt i går, ja? hvor at... Øh, det var så et afsnit fra i forgås, men hvor at Peter Rijkaardt, som jo spiller sindssygt godt. Det gør han. Jeg så bare en top scene med ham, hvor han uvenner med Sofie Kassen-Lalten. Han er jo, og, han er jo, det er jo ikke en facetteret talent. Det er et talent, der har så mange sider, at det hele tiden, man tænker, er der mere, det, så, så det, udvikler og sig. Og det gode ved Peter Rijkaardt, det er jo, at øh, han, han gør jo det, at han virkelig holder på rollerne, så han vælger mm. kun de gode. Ja, nu kommer tyskerne. Det gør det nemlig. Vi spiller Deutschland Brandt som en hyldest til Peter Rijkaardt. Da jeg var yngre, der kaldte man det her musik eh, teknomusik. I dag, der tækte jo sådan noget DJ Chester noget, men det her, det var den gang der var noget, der havde rigtig tekno. Front 242, Nitzap og sådan noget. Nu hedder det industrial. Industrial, okay. Og hvad var det for nummer? Det var for din CD, også? Altså? Det, øh, det, er, det er Steinkind med Deutschland brændt. Ja. Tyskland brand, og det er jo løgn, men alligevel lidt rigtigt. Det er meget politisk øh, engageret bane i Tyskland, ikke, var, ikke det kan jeg love dig for. Som jo er antifascistisk. Absolut antifascistisk. Bare som man ikke tror, det er Nå, prøv lige at høre her, men ja. øh, det vi gør nu, det er, at vi øh, skal kigge lidt tilbage, ja. fordi at, øh, en kær venner af vores program, eller i hvert fald en øh, politiker, vi holder af, ja. hun hedder Irene Simonsen, hun øh, stiller op for Venstre øh, øh, her til valget, og øh, i sidste uge... Så kørte jeg en quiz med dig og ja. de politikere, vi havde inden hvor man skulle gætte. Jeg spillede et, et klip med to forskellige, og så skulle man gætte, hvem der var Irene Simonsen i de og to. Og grunden til, at Irene Simonsen havde den gennemgående rolle i den her quiz, var jo, at hun har en meget melodiøs stemme. Og, og det var også fordi, at øh, jeg fik idéen til quizen her, fordi hun lød meget lige Troels Slund Poulsen, når man hørte det. Som hører jo ting. heller ikke har stemt ind. Det er godt. Nu er han ikke. Det tror jeg da okay. Det er en halvmassen Der ikke er kommet Rigtigt. ind Rigtig. Tre navne Det var det jeg vidste Men lad os prøve at høre For det første kan vi ikke sammenblande det her Man kan jo ikke Det er ikke så meget det hun siger at, at Nej nej Det er, nej, en er mere hvad hun siger dem, dem tvangshjerner vi børnene fra. Det er Irene Simonsen Er det? Ja Okay. Men problemet er bare At Irene er ikke kommet ind Nej I Folketinget Der er, er æh, kede, Nogen der måske vil sige øh, øh, Men det er jo nok fordi I har taget pæs på Eller hvad ved jeg ikke? Øh, Det håber jeg selvfølgelig ikke, det er Og derfor ringer vi til Irene nu For at høre. Hvordan den hun det? om, om det på nogen måde kan tilskrives os. Og det kan tilskrives os. Selvfølgelig kan det ikke det. Så, den der vi så havde dumme vælger. Magt. Så dum vælger er der bestemt ikke. Nej, nej. Lad mig sige det på den måde. Øh. Irene Simonsen. Goddag, Irene. Det er Anders Brein, og Anders masse fra De Sorte spider. Hej. Ja, goddag. Goddag, Irene. Du er jo direkte i radioen, som du ved. Ja. Irene, først og fremmest... Øh, det, hvad siger man, når man ikke kommer i Folketinget? Hvad siger man så som hilsen? Man siger jo ikke, at jeg beklager. Eller hvad, hvad, hvad er den... Nej, jeg kan sige, at i morges, jeg stod jeg op, så stod jeg sådan lige og tænkte lidt, og så satte jeg på en eller anden måde armene i vejret, og så sagde jeg, yes, nu har jeg ytringsfrihed, det har jeg ikke haft i seks år. <laughs> Nå, men, Nå, med ytringsfriheden. Men, men, mine Rene, hvad vil du så gerne sige? Fordi så, øh, værsgo. Ja. Jamen, øh, jeg vil jo sige tak for jeres hjælp i valgkampen. Jeg ja. har jo det har jeg ikke selv hørt udsendelsen fordi jeg tilhører P4 lytterne. Det er jo en for gammel til jeres udsendelse. Nej, ah, du skal være ah. kutsig. Du skal være mere <laughs> Men velkommen. Men jeg kan jo så konstatere, at P4, de har ikke så mange eller øh, P, hvad hedder det? P3 har ikke så mange lyttere åbenbart som P4 nej, eller Nej, helt afgjort det. <laughs> nej, så Men det er jo, fordi der er ældrebyrden og det er jo dem der lytter til nej, uh, nej, nu skal jeg verso sige. Det er rigtigt, at P4 er den mest aflyttede radiostation i Danmark. Det er korrekt. Mm. Ja. Og Petra er dog nummer to. Men Irene, ja. øh, hvor tæt var du på at komme ind? Jamen, jeg var utrolig tæt. Men vi taler et par hundrede stemmer, eller noget i den retning, ja? Ja, sådan noget i den retning. Og det er så at sige, i virkeligheden, så fik jeg jo faktisk flest personlige stemmer. Men det er jo sådan noget velteknik, ja. som er meget svært at forstå, så jeg ikke kom ind. Og der er mange, der har ringet i det, der og spurgt, de kan, ikke, de kan simpelthen ikke forstå, hvordan det her det hænger sammen. Og det er også... Lidt kompliceret, men I det er spillereglerne. Men du må gerne forklare det, Irene, hvis, det var, ja. hvis du har mulighed for det. At det ikke... Fordi hvor mange ja, personlige kan... stemmer fik du? Oh, jeg tror, det var knap 4500 eller sådan noget. Åh, oh, det er, til... det er da flot. Ja, det er et ret bænvalg. valg. Hvor, hvor kunne man stemme på hen? Det kunne man i hele den østjyske store kreds, så mm. det betyder jo... Måns Kammerkredsen? Og... Det er Måns Kammerkredsen, ja. Hvor mange stemmer fik han? Ved det? Han fik 2600, 2600 eller et andet. Nå, okay. Omkring halvt så mange som dig, Irene. Ja. ja, Han brugte dem jo heller ikke, kan man så sige. Nej, han også har også valgt at lade ja. være. Det jo ikke, du har fået dem. Men det er ikke stemmer, man har lyst til at have. Læn det nu ligge. Uh, Irene, <laughs> hvad hva så. Øh, valgteknisk hvorledes øh, kan man med 4.500 stemmer undgå at komme i folketinget? Fordi at hvis man bliver stemt på i Aarhus, mm. så får man to listestemmer Liste. for hver stemme. Hvis man bliver stemt på i den sydlige del af Kreisen Horsens så hedden hvor jeg har de fleste stemmer, ja. så får man kun en listestemme med. Og det er så det, man falder på. Ej, Eller jeg falde på. Hvad ja, er det urimeligt. Fordi, fordi man kun får én listestemme. <laughs> ja. Så, så det eneste, jeg kan sige, det er, at hvis folk, hvis folk de vil have en i Folketinget, så skal de bare sørge for at stemme personligt alle sammen næste gang. Jamen det er jo. Men der er jeg der så ikke. Nej, det er jo det. Nu har vi ligesom kørt. Det er jo min næste spørgsmål, du har siddet vil jeg i på. Nu er vi at have ytringsfrihed. Og du har siddet i seks år i Folketinget. Ja. Og, og været politisk aktiv i mange, mange år, ikke? Mm. Jo. Men, men hvad nu i rent? Ja hvad så? Jamen, nu skal jeg ud og have det sjovt. Rigtig sjovt. Og jeg har fået seks gode år i Folketinget, mm. og fået lov at prøve en hel masse der, og være med, og opleve meget, og nu bygger jeg bare videre, og nu skal jeg ud i det proliferende lige igen. Irene, kan man sige, at seks år så var nok egentlig? Altså, hvis man kigger tilbage på det nu, så kan man sige, at du lyder bare nemlig meget, ikke lettet, men du lyder da glad for, og tryk, ja, du, det, du lyder ikke ked af det. Nej, nee, det er jeg ikke. Jeg har seks gode år, og jeg har en masse folk, der har støttet mig, og kan godt gå ud med oprejspanden. Irene, hvad skal du lave helt præcist? Ved du det, eller det kan du slet ikke fortælle skal os? Ja, jeg jo i det poliserende af vores liv, og så skal jeg sørge for at hjælpe alle de flygtninge rundt om i verden, der er i knip, tror jeg. Nå, hvordan det? Men jeg skal nok bare lave noget humanitært arbejde på en eller anden måde. Så du Irene... rejser ud, måske? Hvad for noget siger du? Har du, du tænkt dig at rejse ud, eller vil det noget der foregår herhjemme? at det kan jo være både og. Nej, hvor spændende! Ja. Irene, du ved noget, som du ikke fortæller os. Det kan jeg med. Ja, det kan jeg også. Og det synes jeg er fair nok. Aha. Nej nej nej, nej, nej, nej, det er ikke så Det kunne godt ske, jeg gør lille Irene, jeg spørger lige igen, hvad skal du lave, Irene? Ja, ja, ja. Hva, hvad skal du dog lave, hvad skal, nu? Hvad skal det være? Jamen, have hytten gjort rent, det er ikke gjort gjort. Hold nu op, for helvede. Irene, nå, <laughs> ja. så du skal altså ansætte sig. Nej, Irene... Øh, nej, men det er da flot. Det er, det er da hurtigt hurtigere at omkaldte for nye fremtidsplaner. Jamen, men altså, herregud, der er jo også et liv uden for politik. Jo. Tror jeg tror kun, det er de 179 dage, der lever livet. Jeg kan love dig for, det oh, er det ikke. er det helt sikkert ikke. Vi var inde på <laughs> Christiansborg til valgaften, der virkede rimelig altså, lidt tungt. Gjorde du det? Ja, det gjorde Ja, der. ja. jeg var der ikke. Ja. Jeg havde det sjovt. Jeg var til 50 års fødselsdag. <laughs> Rinde, tager du heller ikke folkestyret alvorligt. Så skal du jo sidde kig på jo, skærmen. Jo, det gør jeg. Jeg passer mit arbejde, da jeg, jeg var der. <laughs> Hvilken... Hvad er din uddannelse, Rinde? Åh, oh, alt muligt. Oh. Jeg har ja. jeg har, jeg har, faktisk et lærerbrev. For mange, mange år siden. Det var den første uddannelse, hvor der står, at jeg er ekspert i at sælge damelingseri. Uh, er der? Uh, ekspert. Og så øh, har jeg, ja, kommunikation og ledelse og sådan noget. Jamen altså, hvis man, er expert, hvis, man, hvis man er ekspert i salg eller damelængseri, så er der ikke grund til at, Jamen, at blive så... videre på det. Nej, <laughs> altså så... så har man sådan set noget, det man skulle, ikke? Yep. Irene, ja. held og lykke, og vi håber ja. ikke, at det er, det er, vi bare sikrer os, og det Nej, kan men, men høre på nu. den anden side, så kan jeg høre, at der er ikke nogen, der er ikke nogen tragedie her. Nej, tværtimod. Er det. Nej, det er der ikke i. <laughs> Irene, Irene, når du kan afsløre, hvad det er, du skal, må vi så ringe til dig, og, og hvad dem, der siger det først? Du skal bare, du skal bare ringe. Hvornår ja. skal vi så ringe til dig? Ja, ja. Skal, vi, skal vi vente en uges tid? Det er modtaget. Vi ringer for næste torsdag, det er en aftale. Ja, <laughs> det er i orden. Ha det har du så godt. huset rent så længe, ikke? Jo, jeg får lige i orden Irene. Tusind Tak Hej, godt, det, det er jo i man også kunne have stemt på Irene. Ja, det har man så valgt ikke at gøre. Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lort Madsen. Jens Andersen. Jeg er med en fræk ja, ja. Altså, Det ved jeg faktisk ikke om han er en fræk en flot fyr. Og det er ham der spikker vores jingler Og det er jeg usandsynlig glad for Stolt af Jeg håber også og, og stolt af At Kasper for Thy Vores øh, landbrugselev øh, fra Tisted Gider at tage telefonen nu Vi har fået at at han har pause på skolen mm. øh, Han kan se det også der ringer Hvis han ikke tager den Så ved vi jo ja. Så vil de han ikke vælge mm. Hvis der er nogen øh, på landbrugsskolen i Herning Hvor han går Øh, der er i nærheden af Kasper Så sig at vi har ringet Om vi vil meget gerne lige Vi ringer til Kasper Højgaards Telefon Vi vil meget gerne lige jeg tage... Vi snakker med ham okay. Indtal din besked efter tonen ja. For at afslutte tast tvirkants eller læg på Kasper det er Anders Anders. Hej Kasper vil du ikke godt være sød og tage den telefon? Mm. Der vil jeg blive rigtig glad. Uh, det vil vi løbe ikke to. jeg vil bare sige, at vi kunne godt sende en sms om, at vi ringer sådan noget. Problemet er bare, så har du vores telefon over. Ja, og så begynder du at ringe tilbage. Og så begynder du at ringe uh, i løbet af aftenen sådan noget. Mm. Det gider man næsten ikke. Men vi ser lige her og spiller computer og spiller. Right. Ring, uh, gamle Kasper, ring nu. Hej, hey. Anders, uh, jeg har en lille sjov historie. Ja. ja. Uh, kom, kom, kom med den. De er ja, det er Cisar Weinrich. Hun er, ja, er, Cisa Weinrich. er mor til syv. Morgen til syv. Og Danmarksmester i levering af brystmælk? Kasper, jeg du kommer jo far til syv. 4308 liter er det blevet til. Brystmælk? Og hun har tjent næsten halv million kroner. Det er fra politikken, det her. Ja. Eller fpn.dk hedder hjemmesiden. Sister mm -hmm. Weinrich fra Svalerup. Hmm. Mm. Vil kaldenborg have sat en af de mest spektakulære Danmarks rekorder. Hun øh, synes ikke selv, det øh, er nogen af præstationen. Men okay, yes. det blev derimod, ja, yes, godt. Hun har ammet sine syv børn. Ikke? Men ja. ved siden af amningen, så har hun produceret 4.308 liter ekstra modersmælk til Hvidovre Hospitals børneafdeling. 4.000? Det er store mængder. Det er store mængder. Men det har været en stor tilfredsstillelse, at mælken kan bruges. Ja. Men det var også hårdt. Man føler sig som en mælkeko, der må mælke ud dag og nat, fortæller den 52-årige Weinrich. Det er 13 år siden, når hun satte danmarks som stadig er slået, men hun blev også ved med at mælke ud. Efter fødslen af sit første barn opdagede hun sine særlige evner ved at producere brystmælk, mm. eller særlige omstændigheder, kunne hun da sætte produktionen i vejret. Og det er et godt tip til gry, kvinder, der måske snart skal have børn og amme. Mm. De glæder. Jeg opdagede, at hvis jeg sad og så på billeder af blomster og læste deres latinske navne, eller hvis jeg lyttede til god musik, så nærmest sprøjtede mælken ud. Hold da. Den overskydende mælk blev blot smidt ud, eller endte om natten i sengetøjet. <laughs> Men, Men efter fødslen af sit andet barn i 81, blev Sisse Weinrich gjort opmærksom på, at modersmælk var en mangelvare. Mm. Og så kører det ud af. Hun tager 176 kroner for en liter. Det er da også, så er det også betalt. Det er også en chat, som man siger, ikke? Det skal jeg love for. 4.000 liter. Den, øh... Kan vi vise om den musik, vi spiller nu, ved selvproduktionen produktionen i Ellers, Hvis... så kan vi da læse lidt blomsternavn op bagefter. Rekitus, Pekitus. Mm. Kalfiorium. Kvabarium. Knøbskulder på dit totson. Nej, det var en uh, islands Island Island spiller. Spiller. Altså fodboldspiller. Den 29. september, ikke? Ja. Eller undskyld, november. Der får vi besøg af dem her herinde yes. i, vores, i vores radio. -ervor. familien kommer. Yes. Vi hedder familien, og nummeret hedder Det Snorter i min skalle, og øh, det var jo Kjell Tolstrup, der bragte dette nummer til øh, radiokanalen her, og til mm. vores radioprogram, De Sorte Spejder. Ja, han har bragt meget godt med sig. Æ, ikke mindst også bare hans til og vi skal ringe til ham og høre, om han ikke har lyst til at komme i morgen, fordi yeah. det er jo hans chance i morgen. Det er, så, er faktisk hans tur. Kjell, hvis du sidder og lytter med, så husk det i morgen, du skal være her lidt i to. Æ, familien spiller i huset i Magsted i København ja. øh, den 29. november, mm. Æ, men de kommer også i vores radioprogram. Det sammen. kan du nok tro, de gør. Og så den 28. november. Og hvis man ikke kan holde så kan man altså også med fordel gå ind og se videoen på YouTube til det her nummer. Det er en meget, meget morsom video. ja. Den 28. november, der arbejder vi på at få editors herind og spille live. Ikke noget toss ja, det vil være synd at sige. og, og, og, og Men vi mangler ja, at give, hvad der er med, der Når vi skal ringe til editors? Ja, vi skal ringe til dem, der repræsenterer editors i Danmark i hvert fald. Okay. Anders, du uh, fortæl om din, uh, dit halve år lange ja. forsøg på at få fat i én bestemt bog. Det, det begyndte vel egentlig helt tilbage for næsten et år siden, hvor vi øh, startede denne programrække øh, på det her, til en sendesidspunkt, hvor vi ret hurtigt og meget naturligt kom til at tale om i som jo er på mange måder en stor øh, mediepersonlighed. I bestøgning, som var vært på Paradise Hotel, men som jo havde kontakt med TV3, der producerede. Jeg ja. øh, havde sagt, ja til at lave endnu en sæson, altså den sæson, der bliver optaget nu, tror jeg. Og så lavede hun en Måns Kammer. Ja, så lavede hun sådan en ved at sige, øh, jeg skrev under, jeg får øh, næsten millioner om året for at være vært på Paradise Hotel. Og så? Øh, og så øh, kom hun en dag efter, hun havde skrevet under og sagt, jeg er gravid, jeg kan ikke lave det, jeg tør simpelthen ikke at flyve med mit ufødte barn. Der må sige, der kender vi det nogen her på der fløjer til Texas alligevel. men <laughs> ja, men det var så også det. Det skete. Ja, ja, det er så for det. Er det. Men, men, uh, Somewhere in Texas. Det, der så skete, det var, at... Hvad uh, kan være bedre. Gry, hun siger, hun har ikke opdaget nu, at der er ikke er noget, man kan ikke tale gennem vinduet derude. Nej, det er der. Gry, sig, hvad siger du? Kom, kom dog ind til os, hvis der er noget, du vil dele med os omkring familie. Nej. Nej. Gry er vores redaktionschef. Øh, og snart skal hun jo også være væk rigtig længe, kan jeg forstå. Men det er også... Uh... jamen så også sige... Uh... Ej, Gry, kom lige ind. Kom lige på, Gry, ja, Gry, Gry og som kvinde, så skal vi bruge dig, ja, er den her historie. kom her lige ind. Reni, de fandt holdt 40 års fødselsdag i, I Lørdes. Tillykke til I Jomfruens Ede. Ja, ikke i Jomfruen. Nå, nu er Gry i studiet. Hej. Hej, Gry. Øh, Hej. De lager mig jo også mod enden med at få dig til at sige de berømte ord... Oh, Jellaburros, ikke? Red Hot Chili Peppers. No. Oh. Mm -hmm. Vil du blive ved med at kunne sige det, selvom at... at, at lad os nu se, Hvis bare antage helt hypotetisk set, der små folk til. at der er mm -hmm. øh, sket øh, ting i din familie, som vil gøre, at øh, du ikke kunne være den sexede single-gryd længere. Jamen, <laughs> mm. nu er jeg uddannet skuespiller, så må ikke, jeg kan ja. der lade som Der fik det, som om... lige læste et cv ind i radioen. Ja. <laughs> Så øh, ude på Grønnegårdsteateret, hvis man mangler nogen, så er Gryffylden Nielsen klar. Vi ser til de lidt større roller. Hvis er komponieret af sin bror Snore, Snor -skalle. Snoreskalle. Sylvester Fred Nielsen. Det snorer i Sylvester skalle. Sylvester er en fantastisk musikal -talent. Ja, fantastisk. Min det. anden lillebror Malte Joe Fred Nielsen er en fantastisk skuespiller også. Malte, Malte Joe. Jo. <laughs> Men altså. Hedder han det? Ja, det gør han. Malte Joe. En lille enhedsliste ram. Ja, men det kan man da ikke sige andet. Malte Joe er vel nok det mest syde navn, jeg har hørt nogensinde. Jamen det jo, fordi min mor ville gerne have Malte. Og så øh, sagde min far, at have... ja, hvis han bliver automekaniker eller musiker, så kan han sgu da ikke hedde Malte. Så sagde hun, at så giv ham et mellemnavn. Og det blev så Joe. Vidste du, at jeg ikke Hun er hun efter vild med dansk skal se på sin søn. Idræk. Ja. Står i billebladet. Katrin Frohlund er jo besluttet at forlænge sin kontrakt med Anders. Lykke. Men Gry, du er jo primært for at tale blodtype. blodtype. Du, du har jo spist efter din blodtype i mange år. Æ, ja. Og du er meget bleg. Ja. <laughs> ja. Har det nogen det er, det er, fordi jeg har glemt, hvad min blodtype er. <laughs> <laughs> jeg mener, det er A plus. Uh, en af de fine blodtyper. Ja, yeah. netop. Og det betyder, at du overhovedet Top ikke må, spise... I blod. Du må ikke spise fisk. Det er Eller skal fint. du spise steaks? Det er helt fint. Det vender vi tilbage ja, til. Skalops. Man skal spise skalops. Men, ja. Anders... Er... har du det godt? Ja. Jeg har det fint. Okay. Anders, du sidder med den der bog. Ja. Vi synes bare at det er lidt, at vi hedder Gry, Ellers så vil jeg være ligesom... Nej, men det, det, sødne, <laughs> det, det, det, <laughs> det bliver siddende Det Så vil jeg lige siddende. I bestøvninger er jo blevet stor på, ikke på at være mediepersonlighed, men på at skrive bøger med temaet Spis efter din blodtype. Og jeg kan her i foråret løfte lidt af sløret på, hvorfor I begyndte at skrive om blodtyper. Ja. Den er... 8. januar 2001 foretog jeg en drastisk ændring i min madlivsstil. Dr. Peter, da damers bog Spis efter din blodtype, var kommet på markedet, og den fangede straks min interesse. Jeg har altid været den skeptiske type, der altid skulle prøve ting af på mig selv, for at se om de virker, eller for overhovedet at kunne diskutere et emne med folk. Jeg fik bestemt min blodtype, det viste sig, at jeg var type A, ligesom dig, Gry. Ja og jeg gik i gang med at studere dette nye spændende fænomen. Hold da op, tænkte jeg. Jeg må jo ikke få noget som helst. Ingen kød, ingen hvede, næsten ingen mælkeprodukter. Jeg kunne lige så godt grave mig ned helt ned til Kina, hvor jeg åbenbart burde bo ifølge min kostplan for A-typer. Jeg stiftede for første gang bekendtskab med ord som sojamælk, tofu, bovedepasta, speltmel. Heldigvis viste det sig, som det ofte gør med folks blodtyper og madvaner, at jeg egentlig godt kunne undvære de fleste af de ting, jeg ikke måtte spise. Jeg havde aldrig været den helt stor beef eater. Tomater havde aldrig været min yndlingsspise. Og appelsiner spiste jeg mest for et syns skyld. Og det tror jeg godt, jeg kender, for det gør du vel også, Anders. Mm. Du sidder med en appelsin, og så spiser du mest for et skyld. Ja, det gør jeg bare. Fordi, altså, man også så ens fingre kommer til at dufte så dejligt bagefter. Mm. Ja. Men må ja. jeg lige spørge om noget? Du sagde, at hun fandt ud af det her, fordi hun havde læst en anden bog om blodtyper. Ja. Så nu har hun bare... Sådan, hvad, hvad er det hun så har? hun bare skrevet den om? Her i sidder du og insinuerer, hun har... har Planket? Mm. Ja. Nej. det kommer vi til. Planket hedder det det? Ja, yeah, sorry, but uh, hvis du er... Uh, <laughs> så skal du tage tilbage, eller noget. Oh, Nå, no. <laughs> no, no. <laughs> det er, fordi jeg venter ind på Mogens Kammers hjemmeside. Yeah. Må jeg lige oprød at sige noget? Ja. Allan Simonsen, ikke? Ja, det er Helen. Er det ikke vildt, at han fylder 55? Det er også løgn. Det er rigtigt. Siden han brækkede benet i 84, er han jo ikke blevet ældre. Han, ja, han brækkede også sin alderdomsår. Det er vildt, ikke? Nå, videre. At jeg så skulle undvære min guddommelige hvidt brød og pasta, var derimod en udfordring for mig. Men det virkede. Og jeg har aldrig haft det bedre. Den sædvanlige oppustethed, kvalme og træthed og irritation er lagt helt på hylden. Jeg har mere energi end nogensinde og elsker at kombinere de madvarer, som jeg godt må få med hinanden. Der ligger et stykke arbejde i at få tingene til at fungere både tid og pengemæssigt. Det er jo ikke helt billigt at bo i Danmark og samtidig være sund og økologisk. Men da jeg først havde taget beslutningen om at leve efter min blodtype, var jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at det var det rigtige for mig. Har hun overvejet at det måske også noget at gøre med, at hun ikke øh, lavede Paradise Hotel? Nej, det er lang tid før det her. Det er, Nå, okay. det er før, at de flår ind i tårnen over i Amerika. Nå, ja. ja, det er lang tid siden. Det kræver en det indsats at ændre sine madvaner. Du får ikke pludselig en åbenbaring eller høre et englekor, der synger halleluja. Men efter et stykke tid, så vil du kunne mærke og føle og se forandringerne på og i din krop. Det her er et uh, fascinerende felt, som jeg regner med. At, uh, Anders, du er jo i den næste måned at spise efter din blodtype. Og jeg er begyndt i dag. Ja. Jeg har Og... drukket uh, fire cola. <laughs> uh... Hvad er din blodtype, har du sagt det? Anders er blodtype O. En af de fineste blodtyper. Oh. Uh, meget royal. Det er jo sådan, at o blodtype er jo næsten forbeholdt de øh, royale i Europa. Mm. Det er den, der kan bruges til alt. Ikke? Ja, præcis. Ja. Og det er det, der er så ja. Eller er det? Ja. Før vi bevæger os for langt ind i noget, vi ikke helt ved noget om, så synes vi, vi skal ringe til alene. Fordi at øh, i himlens navn... Øh, jeg vi synes, må ikke vi klarer det meget med. Jo, men jeg bliver positivt om, det er O, der kan blandes med alle. Ja, og, så man og det er man faktisk og, nok meget vigtigt Og vide. har tappet sig selv og skal til at blande det med, ja. med, med Jeg har tappet mig selv, inden jeg kom bare. arbejde. <laughs> Det er altid klog. <laughs> Så Hvis man har set vildt med Mary. Eller vildt med dans. Også det. Der er jo også folk, der tapper. Ja, det kan man Eller, sige. Er tapper. Ja. Eller er tabre. Nu er det spændende at se, om ja. han er på en af sine mange udlandsrejser. Ja. Uh, forleden. Forleden? Hvis nu ringer tre gange, så går den hen til uh, Hildesoftens kæreste. <laughs> det er lidt mærkeligt. Det er ja, en ligesby. det kunne han ikke finde ud Han er ude, han... Det kunne. Madsen, det er oh, nej. Ja, det er inden for Radio Marie. Øh... Brødrene Hvad er det? Hvad er firma. De Hold nu op. Hvad er, er lige meget? Vi skal have fat i Peter. Ja, hvor er han hen? Han er i Jylland. Det der er de vel også... Var det stedning? han store, udenlandske rejse, du snakkede om? Nå, okay. Æ, men er, er han over at arbejde? Det er, nede, det er nede for Voice, forstår du Vi, er, vi skal jo bare med en quiz Farvel Marie, hej Farvel, hej, hej. Det er brødrene massen det er Marie ja. der er nogen, der har folk tid, som man siger Nu spiller vi et stykke musik Og om et øjeblik, der skal vi spille et stykke musik mere Man kan godt gøre sig klar til at uh, Skru op for sin radio Fyr, radio. Sin radio. Uh, fyr op, hvis man har lyst til det For vi skal spille uh, denne uges top 10.000 og det er lidt Zeppelin, jeg kan godt afsløre det, med Stairway to Heaven. Yeah. Det var jo 60 minutter, den når. 60 minutter og 9 sekunder. Og vi har lånt lidt af Montu's sendetid. Er det remixet eller? Øh, det er ikke remixet. Okay. <laughs> det brugte man ikke dengang. Okay, så åbnede vi lige op. Kære lytter. Nummer 9971 på de sorte spejders. Top 10.000 over de 10.000 største numre nogensinde lavet. Anders, vi skal til. Kultur i så vi har et helt nyt indslag i de sorte spejler. Det måske er faktisk opfundet lille, af filosofen, og og måske, skulle, ikke ham, det, vi skulle, skulle ruske, ruske filosofen op og lade ham øh, komme her i, ind i radioen. Kom i radioen? Nemlig, fordi så løft de dorske lægeme. tage du et fede lapsus. Og tage et maltbold til dit <laughs> lille tykke dyr. Ja, lapsus? Og han siger ikke tykke dyr. Hvad er det, han siger? Ja, det er ja, dit smelt fede... Smelt fede valfisk. <laughs> tykke Niels. Har du nogensinde prøvet at øh, købe en hapstoffer, så tager pølsen ud og putte fingeren ned, hvor den har været. Mm. Anders? Øh... Har I så nogensinde prøvet at øh, lugte en salstang, <laughs> Lugter man til den, så slikker man på den og lugter til den bagefter. Oha. Først okay. lugter man til den, uden at man slikke slikker på man den. Mm. Ja, er en der er jo kun to ting i verden, der lugter fisk, og det ene det er fisk. <laughs> nu skal vi øh, til øh, at vende os øh, og søge blikket opad, kan man sige. Det er sådan, at øh, jeg vil godt læse op for vores... Øh, vores oversigt over, hvad der er i programmet i dag. Det, man, vi skal også være helt ærlige og sige, at øh, vi har jo ikke øh, haft helt, den helt store øh, finger med i på øh, forberedelsen af det her program, som vi jo plejer. Aha. Fordi at du har jo har fødselsdag. Ja, det det. Og det har meget af dagen er op i fejring, ja. øh, og, og, og, og så videre. Så derfor så er det også i, på en vis måde et segment, vi ikke helt har, har, har den store føling med, det vi skal til nu. Men jeg kan godt læse det op, du har skrevet filosofen. Ja. Nyt indslag, kulturhjørne. Vi giver lytterne et indblik i kunstens dramatiske verden. I denne uge har vi lyttet til programmet Dans for Livet, som har lavet, som har lavet, der danseren Tim Roshon, Roshon, hold da kæft, men danseren Tim Roshon, der fortæller om de problemer, balletten har skabt for ham. Det har ikke været en let tilværelse. Carsten, fortæller, hvad det er, kulturhjørner går ud på i dag. Jamen, vi giver et indblik ind i det drama, der ligger gemt i kultur. Fordi der er mange, der tror, det er meget kedeligt. meget mm. let at være kunstner. Ja. Men det skal jeg lige love for, at det er overhovedet ikke Det har jeg nu aldrig troet. Men man, mange andre, ja, det er nok Mange tror, det er noget, det er noget man bare sådan gør. Og man står sent op. Ja. ja, men det er blod, sved, drama, tårer, det er en god ide. sved. Der er en der er ingen, lige har skrevet her, at kanonkongen, han har altså også et indslag, der hedder kulturhjørnet. Ja. <laughs> Så sidder vi og planker ham nu. Det sidste, Nej. der er ikke må ske. Ja. Det, det er det sidste, måske. der står, der ske. Står, øh, der står i aften Danmark, da ja. øh, de lavede Godmorgen og Godaften Danmark, eller Godmorgen Danmark så kan tistede der var redaktionschef dengang, hun sagde, overskriften for vores program er, at alle ministerbilerne skal holde i kø ude foran, ude for studiet på Hovedbanegården. Da vi lavede det her program, der sagde vi, at vi skal aldrig nogensinde lave noget, der planker kanonkongen, eller der lyder som om, vi har planket kanonkongen. Og det går jo godt ind til i dag. 15. november. Jamen det jeg hører ikke så meget af det deroppe, der foregår meget tidligt om morgenen. Okay, så jeg har en idé. Kulturnyt i de sorte spejler. Ah, det er jo en god idé. Ja. Ja. Ja, der er. Øh, hvad er det, vi skal høre i dag kulturnyt? Jamen, jeg skal jeg lige skal læse oplægget op en gang til. Ja, gør det. Kulturnyt, ja. Vi giver lytterne indblik i kunstens dramatiske verden. I dag nu har vi lyttet til programmet Dans for Livet. Hvor, hvor, hvor var det henne? Ah, det, nej, nej, det er noget. Det er P1. Det er P et 1 program Fedt. Æ, I denne ude har vi Dansk for Livet for DRP's P1, som har lavet en reportage om med danseren Tim Rushton, der fortæller om de eksistentielle problemer, balletten har skabt for ham. Det har ikke været en let tilværelse. Mm -hmm. Anders, det her, du trykker. Det kommer her. Ready? Jump. det skal være lystbetonet arbejde. Et liv i en benhår og konkurrencepræget branche. Et oprør enest inde. I ballettens verden er man aldrig dygtig nok. Man kan ikke være den perfekte ballettende. Det findes ikke. Helt den verden krakulerer for mig. Jeg, altså, jeg bliver meget tvivlende over alt. Du prøver hele tiden at være det her ideal. Det er ikke det, jeg er. Må jeg lige opryde? Og bare sige, Vild med dans Æh, er jo kæmpe succes. Kæmpe, kæmpe succes for TV2. Mange ja. taler om det. Absence. Kæmpe succes Men så har man altså også valgt på P1 at sige, vi skal også have noget med dans. Ja. Vi skal også have noget med dans. Hvad kan vi finde på? Men vi kan bare ikke gå P1, fordi vi er p Vi kan da ikke lave det til sådan noget poppet underholdningsfredags aftens som det er på TV 2. Men vi laver også dans. Dans for livet. Og så laver vi det overhovedet ikke studentisk kost, eller flere bare um, kunstner snævret. Hvad vi tager? Rasten? Kunstner snæver lyder en meget lækkert. <laughs> du prøver hele tiden at være det her ideal. ideal. Det er det, jeg er. Det er det, jeg er. Hvem er du så? på en En dame i en kjole. En flot porcelensk hud fra Altså som vi har i England, hvis man kan ikke løse det med en kop te, ikke, så kan man ikke løse det. Og her har man lidt den samme med, med, med en øl. Ikke? Altså hvis man kan ikke kan løse det rundt om en, en bar, så kan man sgu det ikke løse det, vel? Ah, ja, så blev det populistisk til ting. ikke? var. Ja. Ja. Altså, det var... Øh, det var KU-KU-KU-KU-KA-KIL-KULTURNYTS I de sort spejder. Om med øjeblik. Der spiller vi chillespingo, Så gør du spilleklæderne klar. Så man siger spillekæderne klar. De må godt være kunstersnæver i dag. Øh. Kunstnersnæver, spilleklæder. Og et af det er kunstnersnæver. Kunstnersnævere, magneter er øh, ordene, som vi skal bruge. Og så lav, ord. lav din spilleplade allerede nu, så vi kan kaste os direkte ud til det spingo. Og du må komme ind hvis du har rørt ved en vandmænd. Hvis til det var et stykke beklædning, hvad ville det så være? Så ville det være et øh, skærf. Folk har lavet deres spilleblader ud. Ja, det går ud fra. Og uh, Andreas lavede en masse minutlæsning nogle numre op, og så uh, ringer du ind på 73x20, når du mener, at du har tildspinget det første du siger, det er tillidspenge. Så tager vi en lille t-chat, og så har du vundet en de sorte Spider-Mono-T-shirt. En t-shirt, som du ikke kan se på vores hjemmeside DRDK-Skostre-Spider. Og i dag kan man altså kun ringe ind, hvis man har rørt med en vandmand en gang. Ja, øh, og de Hvis man har flest. Øh, hvis man rørt med en vandmand, ikke? Ja. eller en brandmand, så kan begge dele kureres med urin. Kan du gør det? Jo, det er SIS. Jeg har ikke prøvet. Ja. Nej, det er det. Hvorfor siger Men, du det med så? Det havde jeg jo lyst til. Ja, det er da godt sagt. Nu tager jeg sådan for at være crazy. Åh, nu gæld. Det er simpelthen, ligesom, når man har sådan tre crazy days i Lyngve Storcenter. Ja, hvor priserne var helt tosset. Så er der lang lørdag, både fredag, og lørdag og søndag. Du. Ja, det er crazy. Godt, så kører vi. Kom, første, første nummer er nummer 14. Første nummer er nummer 14. Sovs på skjorten. Lort på skjorten, ja. Æh, næste nummer er nummer er 8. 14, 8. Og så kommer 51.50. 51.50. 51, 50. 58, som man også siger. Nummer 44. 44. 4. Så. Halløj. Tillesfinger. Ja, men var Tillykke. det fantastisk. Tillykke med det. Det er savværket igen. Hvad? Er det sagværket? Ah, nej, nej, nej, det er det ikke. Hvem taler vi med? Hvem taler vi med? Det er Peter Jensen. Goddag, Peter, og velkommen til programmet. Åh, min boligholder hedder Peter Jensen. Peter, hvor fra? Jeg er hvad fanden er det, det hedder jeg er nu? det kan jeg ikke engang huske. Men okay, ord overfor... spørger mig, hvad laver du til daglig, Peter? Så måske de hjælper dig på vej til husker, at huske, at du egentlig foretapper. Mm. Ja, jamen jeg skriver gulv lige nu. Oh, have, at du det er jo derfor, du Okay. Altså, er du uddannet, eller arbejder du som gulvstiber simpelthen? Eller er der tale om vendetjeneste? Øh, det er arbejde. Men er der, noget, der er ikke noget decidat uddannelse i det, nej. Nå. Men en pokkersmasse erfaring? Nej? Men en pokkers erfaring, for ellers så oh, ja. sliver man det er jo skævt. Oh, ja. Peter, er det privatlejlighed? Er det en egenlejlighed? Det... Ej, det er det ikke, for så havde du vidst, hvad det var Eller er det en <laughs> form for... Er det noget industri? Det er noget jo. Mm. Kan vi komme nærmere på landstilen? Ja, det er Nordjylland. Okay. Ja. Er det lige det nord for fjorden? Ja, ja. Er tæt på Skagen? Nej, det er Frederikshavn. Jørgen, Tisted. Lundmæs. Og... Byen med de tusind springvand. <laughs> Peter, øh, når du så er i aften kører hjem, Ja. Yep. Yes. hvor kører du så hen, og hvad skal du så, lave? Så kører jeg til Ørsted, og så skal jeg hjem og spise noget junkfood, og ud med knatterne og spille noget poker. Sådan der. Og så på tirsdag blev det indlagt på Ringgården. <laughs> Æ, øh, Peter, øh, hvor mange penge bruger du på poker om, om, om ugen? Det kommer jeg så ind på, om man taber eller vinder. Det er jo det. Naturligvis, men jeg kan sige, at du taber altid. Ja, i Nå, sidste okay. ende. The machine always wins. The banker, hvad er det, det? Undtagen med Goss, Goss Hansen. Han er jo en af de eneste spiller som virkelig har vundet. At Goss, at Goss, at Hansen, er Hans. er Gustav, at Gustav, at Han står i blandt vennerne når i Spildeborg. Eller ser man ham mere som en haspinde? Nej, nej. Det er jo en mand man gerne vil se op til. Men jeg sgu nok ikke blive så mange vi spiller råd. Hvem er vores ven op fra øh, også op der oh, fra, ja. fra fra Norge eller Vestjylland som øh, Nordvestjylland som jo vandt 22 millioner, som jo øh, nu er sin drøm, han har ved været ludoman, det var han heldigvis ikke mere, og nu vil han være professionel øh, pokerspiller. Ja, for han fået det under kontrol. Øh, er, han, er, han, er han stor i pokeverdenen, eller er han en hasbin? Det ved jeg da ikke så meget om egentlig. <laughs> du kan da godt være, at sad og snakker om ham. Nej. Okay. Hvad snakker jeg så om, når jeg spiller poker? hvad snakker Øh, blandt andet World of Warcraft. Som jo er helt nærliggende at tale om, når man spiller poker. Ja, men det er jo fordi, er mange af os, der spiller poker, som også spiller World of Warcraft. det hænger sammen simpelthen. Jamen, Anders, det er jo strategi, taktik, samvær mellem drenge. Snakker som så risk også nogle gange? Det sker, ja. Og settlers. Det er også et ganske udmærket spil. Sider I og maler nogle af de figurer nogle gange? Nej, det gør vi ikke. Det diplomacy. Med stratego. Nej, Warhammer? Nej, det spiller vi ikke. Warhammer. Warhammer? det er der det er for helt andet. Det må da være det der, hvor man sidder med øh... alle de der små, fine kuger, ikke? Det er der, man maler, ja. Det er korrekt. Peter, øh... du har ingen kæreste, kan jeg forstå vel? Jo. Nå. Hva? Hva? Hvad siger hun til det? Hun synes, det er fint. <laughs> ja, ja. Men nu er det jo også Peter, der taler, og ikke er hans kæreste. Men, øh, hva, hva, Når du hva... siger fint, hvor fint er det så? Ja, hvor ofte går det for sig med, med, med hensyn til spilleriet? Ja, den spiller en gang om ugen. morgen. Så er det jo ingenting. Det var bare fordi det lød Så naturligt, at du sagde, at jeg skal med, med noget en og så skal jeg spille med knight. Det skal vi jo det er torsdag, så det er det, der sker. Nå, okay, det er en hyggelig aften. Man. Jo, jo. Og hvis... vi, vil, vi vil da sige held og lød. Jo tak skal du have. Og Peter, hvis du stod til dig, så spillede du vel også mandag af tirsdag, ikke? Nej. Okay. Torsdag gården. Torsdag fint. Peter, du har vundet en t-shirt. Ja, allerede jeg skal... der, har dagen været fuld af helv. <laughs> det er en anti spejler t-shirt, hvor du står moran. Og Peter, det du skal gøre, det er, at du skal sende os en uh, e-mail på satsens ynglesnablag, ja. og, og så skal du skrive snabel snabel i, uh, emnefeltet. i emnefeltet, og naturligvis din adresse og størrelsen af den trøje, du foretrækker. Og så sender ja. vi den til dig. Og så held og lykke i aften, og kør forsigtigt hjem til Ørsted, her. Ja, så kan jeg. Og have ha det godt, Peter, helt stregne. Ja. ja, og jo. kæresten Moin. mindst. Moin. Moin. Moin. Moin. Moin. Meget høflig, ung mand. Meget høflig. Vi nåede, det var det der tidspunkt, vi har nået at spille ikke? Yeah. Yeah. Der er 1 øh, minut og 15 sekunder, til vi øh, tak, skal sige det. tak for i dag. Jeg vil sige følgende. Vores Nasakata sang, altså den, som øh, Gry, vores bror har lavet, den er at finde på vores podcast i dag. Hvis man vil have den som ringetone og alt muligt andet, så skal man... Ind på vores podcast. Det er det og spejlet. Den er klar cirka kl. 18 ja. senest ja. efter programmet. Download den, download den, download den. Derfra, der kan du jo gøre, hvad du vil med det stykke nummer. Mm. Og det kræver sikkert, at man har noget software, så man kan lave lave det om til ringetoner og sådan noget. Men det tror jeg nok ikke er noget problem i dagens Danmark. Øh. Nej, nej, nej, nej. Så den er klar kl. 18.00, og øh, vi er klar igen i morgen. Ja, Vi, er. vi skal legne kl. 12 stå op til i morgen. Og du skal hjem og fejre din fødselsdag. Det kan du regne med. Kim Vilford er allerede i gang med sin. Æ, det tror jeg også. Sådan Æ, Kim Vilford, der holder de jo stor fødselsdag altid. Ja, altid. Og, øh, og så skal vi... Øh, du, uh, ja. det mere, vi skal? Vi skal ikke mere. Vi skal sige, at folk godt vil hænge på den her kanal. Der er mere kvalitetsunderholdning efter nyheden. Det kan du regne med, fordi Mondo er klar. Og så ja. er... Øh, ja Mondo er faktisk... De, ja, de er klar. Iben og Huxi. De er begge på arbejde i dag. De er begge to i dag. De er ikke udviklingen. Nej, de er... Jeg er klar efter sporten op på salgnyderne. Oh, hvorfor får jeg sådan en mærkelig mørke? Her er julemanden. med nyderne klokken er 16. Morgen.